Органи чуття Природа наділила всіх живих істот здатністю отримувати відомості про навколишній світ, про події, які відбуваються у ньому. Без здатності відчувати ні тварини, ні людина не могла б урятуватися від хижаків, здобути їжу, дати потомство. Доставляють цю інформацію різноманітні органи чуття. П'ять органів чуття є й у людини. Орган зору – очі, слуху і рівноваги – вуха, нюху – ніс, смаку – язик, дотику – шкіра. Робота органів чуття Органи чуття призначені для виконання різних завдань. І будова їх різна. Але в них є спільні риси. Вони складаються з рецепторів або чутливих клітин, що реагують на певний подразник, і допоміжних структур, що дозволяють їм краще справлятися з роботою. Сигнал повідомлення від рецептора по нервах надходить у відповідний відділ ЦНС. Мозок аналізує отриману інформацію і віддає накази м'язам і органам діяти. Від швидкості, з якою доставлено повідомлення, часом залежить наше життя. Тому значна частина органів чуття розташована на голові, поруч із головним мозком. Якщо людина позбавлена якихось органів чуття, інші органи частково беруть на себе їхні функції. Так у сліпих людей фантастично розвинуті слух, рівновага, дотик і навіть нюх. Наша шкіра, у якій розташовано безліч різноманітних, тактильні, больові, теплові рецепторів, найуніверсальніший і найбільший з органів чуття. За допомогою дотику, тобто просто доторкнувшись, наприклад, до кішки, ми отримаємо найбагатший набір інформації. Ми довідаємося, що кішка тепла, оцінимо її розмір, зрозуміємо, що її шерсть м'яка і суха, і навіть здогадаємося, що кішка муркоче. За допомогою дотику ми відчуємо, що лід слизький і холодний, вода рідка, а камінь твердий і шорсткуватий. Причому у всіх цих відчуттів існує безліч відтінків. Особливо чутлива в людини шкіра на кінчиках пальців рук, а також губи. Ось чому немовлята все тягнуть до рота. У людей, позбавлених зору, дотик стає одним з основних джерел інформації про навколишній світ. Сліпі люди можуть навіть швидко читати за допомогою пальців, намацуючи у спеціальних книгах букви, позначені опуклими крапками.